wapu wewe chini nani ataishia hivyo tu daniela anasema chuma ni mataifa kumi ya ulaya 10 10 ulaya haina mwisho atakaye sambatisha ulaya anasema na mikono na najua nalijua. yesu pembeni <laughs> na mikono ya mtu Likaipiga ile sanamu na kile chuma kikatawanyika na mahali pake apokuonekana tena. Na aliyejua likatawala likawa kubwa wa milele na milele. Na jiwe kura pembeni ni Yesu. <tos> Biblia haisemi Uchina, inasema atakaye atakaye Ulaya ni Mungu peke yake jiwe kura pembeni. Si Uchina. Maana mzungu anaandika ni, ni, ni utawala ambao ni kama chuma anasema ile nguvu ya chumri hiyo ndiyo ndio utawala wanne duniani walumi maana kutoka babeli wakaja wamedi, wa ahmedi wa, wa, wa, unani, wa nani, wakaja wa winani wakaja rumi mataifa kumi ya uday walikuwa ni nchi moja ile wakasambaratishwa miaka kaza kaza kama mmeenda shule kidogo lakini baadaye wazungu wa, wa wakaamua kuungana tena ndio sikia leo si europe yunani ni subnaitail si eh hey, maana alisema siku za mwisho wazungu wataungana tena na watakuwa na salafu moja. Yenye chapa ya mnyama nimepewa moja hapa Kama siko hii ulo hii. Ulo hii kama usikose. Eh. Hii ilitabiriwa katika maandiko. Wazungu walikuwa wana safari moja. Walitawanywa. Muingereza haikataa kataa maana pound ilikuwa na nguvu lakini baadaye akubali. Wakaungana wote wa Faransa wa nani wa nani? Lakini wanasema ndani ya ufalme itakuwa nusu chuma nusu udongo. Unaona kule ul kule Ulaya kuna mataifa vingine maskini vingine tajiri. Na Marekani na China wazungumzuyo hapa. Marekani hasemi maana Marekani sio taifa asili? Wewe ni taifa palikizi ni kuhamisha mti hapo unapachika hapa. Ndio maana Marekani ametawaliwa na Muingereza. Lumi chuma hii iroomio yo chuma Amen. alichofanya marekani alibadilisha etolojia e, ya, ya ya muingereza akaenda aka akajenga aka aka nchi ya ajabu sana yani kile makabila yule jamaa ndio maana muingereza na marekani sasa mataifa shiriki marekani na mataifa shiriki ya ulaya mtu yote bana mlani israeli achana nayo usimbariki anaazamia kuilani israeli Danieli ndiyo Danieli kibali kaongezeka. Maandiko sasa Danieli akatukuzwa kiasi mkuu kiongozi wake wa Idana ya nchi akamshujudu kwa maana na kibali. Utakwenda kusujudiwa hata sio kwa maana ya hivi lakini watu watakuhofu. Nafsi zao zitakusujudu kwa dua na sala ya leo. Maandiko yanasema Danieli hakuhama kwenye milango ya ufalme. Sema ima. Maandiko yeah. Ma zile falme zilibadilika mara tatu Lakini Daniel alifanikiwa kio kikuwa kiongozi awamu zote tatu maana ana kibali. Hey. Uongozi mwingine kabisa si wa Babeli. Uongozi mwingine kabisa Daniel alikuwa katika utawala ambao sio ule kabisa umepinduliwa. Na yeye alikuwa ni miongoni mwa viongozi wa serikali Lakini bado utawala mwingine uliopindua utawala mwingine bado ukamwamini. Hey. Hawakusema hawakusema huyu anyongwe. Alikuwa ni kiongozi wa ufalme ule maasimu wetu hawakusema nini ana kibali. Hey. Maandiko Nataka ufikiri sana maombo yangu ya leo. Maandiko anasema Dalio alikuwa na mawaziri viongozi ishirini Lakini hakuna waziri hata moja alifanya kazi kwa ufanisi mkubwa kama Danieli. Kiasi kwamba mfalme akalazimishwa Danieli ampe kwa ndio kiongoze mawaziri wote. Na ni waamedi hawa. Na huyu ni Mwayudi mtu rauliwa. Anawaongoza wahamedi na waajeme katika nchi yao na alikuwepo serikali iliyopita. Kibali. Kibali kilifanya mfumo badalio asiamwe loroti bila kumwiza Daniel. Kibali ambacho nitakuomba leo labda mwenyewe ukiharibu. Na kuombo kitunze. wana kwa kuchapa kazi maandiko yasema mahadui zake Danieli walimtafuta katika kila jambo wa kumpata ila kwa habari ya Mungu wake tu haibi Danieli hasemi uongo hana majungu wala sio mbea nikikuombea kibali kama mbea kinapotea kitakaje kibali na mtu mbea kibali ni Mungu Ontumejaa chuki, umejaa vinyongo, umejaa fisasi, vi kitapotea. Maana kuna watu wengi wana vinyongo. Asante. Usi na vinyongo mzee. Samizo pakote <rire> kinyongo ndopataa mimi. Ndio. Naomba ukatunze hicho kibali. Maandiko yanasema nimekupa ardhi uilime ui uitunze. Mungu akitenda lolote nyanda kwa kulitunze. Maandiko yasema mpanza lipanda mbegu njema, zingeza mko ni udongo mzuri zingine juu ya mwamba akaja shetani akachukua. Ukitoka hapa na neema, shetani ana kwenye geti anakushubiri pale. Kama sio nyumbani kwako, ghafla tu limwacha mimi vizuri na kuja amenuna. Na wewe unanuna, mnatoka mnapambana. Mna, mna, ndio au mkuko hapa ghafa tu mtu hata wala astahili kwenye dadadala aanza kumuambia wewe vipi wewe vipi anatakutukaribia nemo uliyopata uwe mtu mpole mkimia uwe <tos> <tos> mtu ambaye si mwepesi wa asira maandiko yanasema asira na amaki siku zote utukuuza upumbavu wewe mtu ambaye una hasira tamimizo upakwa mimi ndio wanaojua sina hasira si familia yangu muuliza mkeo mke wangu eh mme wako ana hasira atakwambia hasira hana ila mkali sana sasa mkali katika lipi mimi mkali katika mambo tumekubaliana tunaamini na maandiko nasema hivi anambia Timoteo kama kiongozi hakikisho nakuwa mkali ili watu wawe wazima katika imani anasema kalipia kemea honya barikiwe brother sema imani maandiko anasema anambia Timotheo kama kiongozi kalipia kemea honya uwe mkali ili watu wa wazima katika imani ukali wako waongoze watu katika uzima wa imani wakiamini ishara za Mungu sitawafuta sema Aima. na nakuomba sana kibali ndakachokuomba leo usikiharibu kitunze ni majukumu Mungu alimpa adamu. arzi ilime witunze eh kwao tunze kibali ukifika nyumbani kwako kwa, mke wako amekuwa mkabilile sababu wewe tulia kashindwa kutulia aondoka amwambie mama sapue tembea kidogo timtembea baadaye ukija wenda amepoa hata mmeo amekuuzi toka kidogo amwambie mme wangu nimekaa sana hapa nimekukumbuka mama naenda nyumbani kidogo nikapumzika kwa mama taka kidogo nikapumzika nimemkumbuka mama sana kumbe ndo namtoroka hivyo shukubiti tatu maana kuna upepo mbaya duniani unaweza kumpitia mtu gafa amekuwa mkali bila sababu haieleweki bila sababu hata mkipiga tu saani kule kwa jikoni nini huko wako na no, aso akichacha wanaume kitu kidogo tu amefoka nini huko watu takimsongerea baba baba hey, hey, hey. <laughs> tafikiri hawa <laughs> ndio wamesababisha akose hela Kao vina viko vinamwangalia kwa mbali. Baba shikamo. Nawe bila hebu na itika mara hapo. Ndio. Usiharibu kibali chako. Wakatuote. wote na wasi nyi na familia. Hakikisha nyumba yako inakuwa na upepo mzuri lete upepo mbaya bani kwako bila sababu akisha wakati wote nyumba yako inakuwa na upepo mzuri. Panakuwa ni mahali pa kupumzika na kuongea vizuri kila wakati. Wakati mwingine shetani tunamzingizia tu. Mtu mmoja nilisema hapa aliona maondo mbinguni. Roho mtakatifu analia sana na shetani wanalia. Jamaa kauliza shetani wanalia nini? Hmm. Unalia nini shetani binadamu yani kila kitu mimi tu wanaiba wao nini shetani amenipitia wanazulumu nini shetani amenipitia ya yani himi wasikuepo anikati tu mimi tu yeye mwenye aje nguo watu wamkataa zima shetani sio kila jambo shetani we na haki acha mawazo wa kishirikina acha mawazo wa kishirikina hisi siyo ushirikina tuna majukumu Mungu ametupa tunaanza kumuona shetani ni pale ambapo majukumu tumetimiza bado mambo hayaendi ndio tuna muona shetani kuanzia hapo alisikia ni uwajibiki mwenyewe na mtu shetani nimefanya researchi ndugu yangu 80% ya watu wasio shetani ya Waswahili ni uongo. Ni wao. Wow. Haiwezekani wewe nazi unatoa Nazimbeu unatoa Dar es Salaam unasema Unatoa Nazi Mwanza unatoa Dar es Salaam. Afadhala mina balaa, nazi zote wananunui, mimi nauza nazi shika mshini wananunui. Nazi utoka Dar es Salaam Mwanza. Huo ni mfano tu. Hawezekani wewe unatoa una, una, una karafuu da Salamu Peka Pemba. Afu sana mkosi. Si mkosi ni wewe hujatumia akili. Kuna tofauti kati ya akili na ubongo. Ubongo sio akili. Ubongo unao lakini akili huna. Ndiyo! Miongoni mwa mambo mengi tunakoma sababu tunafanya mambo chini ya kiwango. Kisa je shetani sui bapepo, pepo sui laana za babu. Babu gani we babu yako Abraham? We babu yako nani? Tunamwambia mwanzo hapo tume uko tumebadilisha. Wewe babu yako nani? Babu yako Abraham wewe, Abraham alikuwa na rana ipi? Abraham alikuwa na laana ipi? Amen. Amen. Hata hapa watu wamekuja hapo ni waombea hela zishuke tu kama kama mvua. <sighs> hela shuke kama mvua. Hela inatafutwa. Na unapoitafuta mimi nakuombea baraka tu. Ukiitafuta uipate. Mipango kipange ipangike. ana mume wangu sikuis jamani mume wangu jamani jamani, yaani mume wangu amenikataa jamani sii shetani alafu naohibidi wanaku wanasema ah yule mume wako shetani amekunyanganya sura amekupa sura ya nini sura ya ya binti yangu amekupa sura ya nini yule ya ya punda kwao tunaonyesha kama mume wako akiona anaona kama punda punda hivi punda punda umefikwa sura flani na na, na, na, na Jamaa ni kabisa wewe jioji jiulize wewe jiulize mara saba saba acha ujinga Simku hapa wanawake mmeolewa, au nyoweona ume simku hapa ha mke wangu yaani alanizalau saa hata kasalau wipi wewe hata kasalau maana huna chochote magauni kanunua mwenyewe wanja kanunua mwenyewe simu kanunua mwenyewe wewe umback umback tu umback tu kuchungulia messages zake. Hata simu kununua wewe. Yamejali. <laughs>. Akwale atakuaheshimu vipi bwana? Hakuna. Hakuna mwanamke yote anadalauma mwanaume mwenye hera. Mwanaume mwenye wajibu hamna. Hata uwaje uaje atakuaheshimu. Hata uaje. Ndio mwanamume anayejali anayejali familia wa, wa, kule mkariko toka mwanamke ambaye unajali mama hata kuzalwa hata kidogo unajali ndugu zake hata kuzalwa hata kidogo unaambia mpelekee mama hii era ya sabuni atazalwa ataanza kuzalau wapi asante mamango ataanzia wapi ataanzia wapi hata kidogo huo sio uchawi kama mchawi ni wewe mwenyewe nenda kalimi ifakana kule leta hela nyumbani sio kulima kazali lakini uwe na kitu ambacho unachangia kwenye familia tena chakwa kwako wewe mwanaume kio kikubwa zaidi usilizike sana wewe mwanaume mke wako ndio analeta hela nyingi ndani yawe ni mapito wewe unaugua mke wangu anachangia milioni moja mimi laki mbili, usicheke tu kama zuzu hapo ndio nimeoa hapa ni ndio mke hapana Hakikisha wewe ndio. Nakubali kuna wapito. Mke wangu unizidi mapato sio jambo la kurizika. Lazima ni kama mwibo unanichoma nasikia maumivu. Kwa maana kwa nini mke wangu nizidi mapato? ndiyo ni Fanya jitihada. Na wakati mwingine mwanaume unajishawashau tu. Akiweka bilioni moja hapo mezani una kama uioni, kombe unaiona unaangalia huko. Kombe Sio ndoto unachukua haraka haraka ubarikiwe uba, uba, sana asante sana. Kunjia. Kunjia hii mke anakudhalau. Anakutazama wanawake, wanawake wanatabia saba. Anakutazama na anakuchekea ana hapa ndani amekudhalau. Ambapo unaisoloria na yako naichua mayako kwako unaweka huko. Najua unaomba mtanichukia wengi pote ambapo wenye akili wataniheshimu. <gül> <gül> wenye watani Nakubali kweli mapato mke wako anaweza kukuzidi lakini liyo ni jambo la mpito Acheni mambo hayo wanasema wazungu siwe mfume dume hawa ni wahuni wameadhibikiwa Mwanaume ni kichwa Maandiko yanasema mwanaume ni kichwa Nani mkubwa wa Mungu na wazungu? Nani mkubwa? Nani mkubwa Bibilia na wanaharakati? Nani mkubwa? Biblia ilikuwepo kabla ya wanaharakati. Imesema mwanaume ni kichwa. Kazi ya kichwa ni kuona mbele kuongoza familia katika jina la Yesu ali hai Kuna utofauti mkubwa sana kati ya mwanamke na mwanaume. Mkubwa sana. Wanasema hata na sayansi, wanaume wote wameumba na chembe chembe nyingi za damu katika damu yao. Ni ishara kwamba Mungu ameomba liwafanye kazi. Wanawake wamekaa hivi hivi, naona hawa wana chembe chembe chache sana. Kone kwenye kwenye damu zao zii nyeupe ziki. Ndio maana hawawezi kuhimili vishindo vikubwa vikubwa. Mungu alitoaomba maarufu afanye kazi kulete fedha nyumbani. Bila! Hey! Sasa wewe ni kichwa. Kama ukinichukia pote ambaye. Imekula kwako. Imekula kwako. Eh! Hey!